A 3. A villás reggeli után a kancellár kijelentette, hogy tüzetesen meg akarja szemlélni a laboratóriumot. A professzor természetesen készségesen vállalkozott a kalauz szerepére. Ezúttal valóban alaposan megszemléltek mindent. Dartanyán csupa szem és fül volt, igyekezett minden apró részletet megjegyezni. A legszívesebben feljegyzéseket készített volna, de ezt tekintettel a körülményekre lehetetlennek bizonyult. Minden esetre örült, hogy közelről megszemlélheti azt a boszorkánykonyhát, amelyben a félelmetes repülőbombák megszülettek, de a szíve elszorult arra a gondolatra, hogy mi vár Angliára, ha a FAU-2 is elindul pusztító útjára. Közben alkalman volt megfigyelni a professzort. Magas, sápat homloka mély gondolatokról tanúskodott, de a szemébe valami különös, fáradt fény reszketett. Az átvirasztott éjszakák emléke volt ez a fény vagy talán az őrületét. A keskeny vértelen száj kegyetlenségre és makacságra vallott, arcát számtalan apró ránc számtotta végig, és ezek a ráncok csodálatos vitustáncot jártak, ha a professzor magyarázott. Nem is egy, hanem két őrült van a laboratóriumba. villantát dartanyán agyán a gondolat, amint egymás mellett látta a két embert. Hitler lázas érdeklődéssel hajolt egy-egy gépalkat rész fölé, s közben érthetetlen szavakat mormogott. Egész lénye elárulta, hogy mennyire bízik a professzor találmányaiba. Olyan volt, mint az a kártyás, aki mindent egy lapra tesz fel. A faúsorozatok egyszerre megváltoztatják a háború képét, fordult a propaganda miniszterhez. Csupán időre van szükségünk. Időnk pedig bőségesen lesz, mondta Goebbels bizakodó hangon. Az atlanti fal nem állta ki a próbát, de a Siegfried vonal bevehetetlen. Hitler arca annyira eltorzult a dühtől, hogy a miniszter is ilyetten lépett hátra. – Az ellenségnek nem szabad módot adni arra, hogy egyáltalán eljusson odáig – ingerültem. ingerülten. Franciaországot nem adhatjuk ki a kezünkből. Bőséges tartalékaink vannak, és ha szükséges, újabb és újabb hadtesteket vetünk be a küzdelembe. Napóleon sírjánál megfogadtam, hogy Párizsban mindaddig orok keresztes zászló fognak lengni, míg ellenségeink nem kapitulálnak. Ez pedig rövidesen bekövetkezik, lelkesedett a báró. Én is határtalanul bízom a professzorú csodálatos találmányaiba. Minden áron győznünk kell, mert ez a háború száz évre eldönti németorság szósát. ezer évre, javította ki a kancellár. Annyi bombát zúdítunk Angliára, amennyit csak lehetséges. Nem törődöm azzal, ha az egész Szigetország elpusztul. Ilyenkor mindig visszaemlékszem az ön jóslatára vezérem. Jegyezte meg a propagandaminiszter. Valóban látnoki erő kell ahhoz a mondáshoz, mely a legmakacsabb brit szíveket is megremegtette annak idején. Figyelmeztetem az angolokat, hogy nincsenek több szigetek Ez most szó szerint bekövetkezett. Nem tudunk ugyan átkelni Angliába, de a szárnyas bombáink eljutnak oda. Dartanán is Hitler jóslataira gondolt, és egyszerre megnyugodott. A vezér Pütiát sőt magát, Sibíliát is megszégyenítette jövendőlési számával, de jóslatai közül még csak véletlenségből sem teljesedett be egyik sem. A fiatalember hiába kutatott emlékezetébe. Nem talált olyan proféciát, mely csak félig meddig is megfelelt volna az események alakulásának. Agyában villámgyorsan kergették egymást a különféle szenzációs jóslatok. A háborút mégis megnyertük, csupán időkérdése, hogy Angliát érdekényszerítsük, ahol a német katona áll, oda nem léphet más. Az angolok szerencséről beszélhetnek, ha kilenc óráig a kontinensen maradhatnak. Minden hajót megtorpedózunk, amelyik torpedócsövünk elé kerül. Mi csak tizenkettő után öt perccel tesszük le a fegyvert. Nem. Egyetlen egy sem teljesedett be a jövendülések közül. Sőt, mindennek az ellenkezője történt. Az utolsó profécia ugyan még hátra volt, és D'Artagnán pillantása kancellát kereste, mintha onnan akarná leolvasni a feleletet. A makacs áll és tévhújút tekintet választ adott az utolsó jóslatra. Ez az ember képes lesz arra, hogy a gyerekeket is a háborúba hajszolja, ha így néhány hónappal meghosszabbíthatja az uralmát. Dartanám megborzongott, mert Anglia jövendő sorsára gondolt. Jó tudta, hogy még nehéz napok várnak a szigetország népére. Legszívesebben azonban levegőbe röpítette volna az egész laboratóriumot, de ezt a türelemre intette. És most egy meglepetéssel szolgálok – mondta a professzor, miközben megindult egy alacsony ajtó felé, mely fémesen csillogott a falban. Az ajtó hatalmas zárral volt biztosítva, s jó időbe telt, míg végre kinyílt. A professzor lépett be elsőnek a sötét helyiségbe, hogy megcsavarja a villanykapcsolót. Éles fény öntött el a szűk helyiséget. Ebben a szobában csak egyedül dolgozom, mondta a professzor, és a masszív íróasztalra mutatott, melyen egy tervrajz feküdt. A FAU-3, jelentette ki a professzor hatásos szünet után. Még a FAU-2 sem indult el, és már is megszületett minden idők legfélelmetesebb fegyvere, a FAU-3. Most még csak tervrajz alakjába szúnyad ezen a papíron, de eljön a nap... Mikor majd testet ölt, és iszonyatos lángnyelvek törnek ki belőle, hogy soha nem képzelt erővel hajtsák át az óceánon? Amerikába. Vagy Ausztráliába, egészítette ki a professzor. Nem lesz olyan világrész, amely biztonságban lehetne a FAU-3 elől. Ez a különös gépezet, nevezzük talán óriás rakétának, az eljövendő háborúk legfélelmetesebb fegyvere lesz. A professzor újja sebesen haladt végig a papíron, amint sorra magyarázta az óriás rakéta alkatrészeit. A rakéta csúcsába két tonna robbanószer van, elegedő mennyiség ahhoz, hogy egész háztömbök semmi meg egyetlen másodperc alatt. Idővel talán egy úgynevezett nehéz víz fogja helyettesíteni a már eddig ismert robbanóanyagokat. A rakéta többi része hidrogéngázt és cseppfolyósított oxigént tartalmaz. Az irányzék alatt van az úgynevezett oxidációs kamra, ebbe ömlik a két elem, és egyesülésükből születik meg az a hatalmas erő, mely legyőzi a gravitációt, és a fauhármat ismeretlen messzeségek felé röpíti. Először talán csak távoli országok földjén fog lecsapni a rakéta, és erkölcsi hatása nagyobb lesz az okozott kárnál, de idővel, a célzás tökéletesítésével kiszemel célpontokra fog hullani, Melyeket előzetes és pontos számítások után állapítunk meg. Az atomrombolással is kísérletezünk, és egészen bizonyos, hogy az első atombombát mi fogjuk előállítani. Senki sem előzhet meg minket az új fegyverek felhasználásában. Az ön neve a Pantheonba fog kerülni, professzor, mondta a kancellár, megindultam. Nincs az a kitüntetés, amelyet sajnálnék öntől de a 3nak még ebben a háborúban szerepelnie kell. Gyártását azonnal megindítjuk, mihelyest erre mód kínálkozik. Hogyan mondta a professzor? Ez a készülék legyőzi a gravitációt. Akkor eljöhet az az idő, mikor a holdat bombázhatjuk, vagy akár a marsot. Ha a földön nem lesznek már ellenségeink, akkor majd keresünk ellenfeleket magunknak más bolygókon. És mindez az ön érdeme lesz, professzor úr. Tökéletesen őrült, gondolta magába Dartanyán, de az arcán egyetlen izom sem rándult meg. Hitler egészen megmámorosodott az új rakétától, nem tudta levenni a szemét a tervrajzol, és kézzel simította végig a papírt. Tehát ez itt az oxidációs kamra? Igen, vezér. Nagyszerű. Ez a szerkezet pedig azt a célt szolgálja, hogy a hidrogén-gáz és az oxigén egyesülésének szabályozásával növelhessük vagy csökkenthessük a sebességét. A szerkezet irányítása természetesen elektromos hullámok útján történik. Természetesen. Hólított a kancellár pedig, alig ha értett egy betűt is a magyarázatból. Ő már alig, nem teljesen kész állapotba képzelte el a rakétát, és arra a pusztításra gondolt, mely talán az egész világ arcát megváltoztathatja. De sem tudta kivonni magát az új fegyver igézete alól, és lelki szeme előtt egyetlen pillantás alatt elvonult a jövő háborújának félelmetes és komor víziója. Látta az atombombától robba döntött városokat, a megsemmisült falvakat, szétrombott hidakat, holtestek hekatombáit, cénni erdőket, felperzselt réteket, a ledőlt tornyokat, Látni vélte a piros lángnyelvet, amint kicsap az óriás rakétából stűc húz az égen. A lövedék vízfénye végigre meg a tavak és folyók sötét felszínén, de aztán egyszerre eltűnik a bajlósatú fény. A távoli városokban még vidáman folyik az élet, de a tudósok már kiszámították azt a helyet, ahol az atombomba lecsap. Dartanyán megdörzsölte fájó halándékát és felnézett, pillantása a báró tekintetével találkozott. – Nagyon köszönjük az érdekes felvilágosításokat, professzor úr! – mondta a kancellár. – És külön köszönjük ezt a remek találmányt. Valóban sokáig aludt a német feltaláló szellem, de most annál inkább felébredt, hogy megmutassa a világnak az új csodát. – Szi, mondta mondták a többiek kórusban. Az egész jelenet teatrális volt, és mégis félelmetesen hatott. A katonásan megmerevedett férfiak a panoktikum viasz figuráira emlékeztették a fiatalembert. Hitler bajusza felborzolódott, órjukai kitágultak, és szeme üvegesen csillogott. Valóságos transzban volt, és híveit is teljesen megbabonázta. Ők bizonyára a harcok győzelmes istenét látták benne, még tartanyán csak a pusztító démont, aki az egész világot meg akarja semmisíteni. Ön, mától fogva miniszteri rangot kap mondta a kancellár kis szünet után, és a professzorhoz fordul. Hány emberre van szüksége, hogy az új fegyvergyártását gyártását megkezdhesse? Tízezer kell? Százezret adok. Ha kívánja, egész városokat rendezünk be a föld alatt. Egy egész föld alatti birodalmat, melynek ön lesz a vezetője. Időre van szükségem, vezérem, szólalt meg a professzor. Hitler indulatosan toppantott. Idő, mindig csak idő. Ebben a hatalmas küzdelemben nekünk kell győznünk, és én hajlandó vagyok a gyerekek kezébe is fegyvert adni, hogy mindaddig feltartsuk az ellenséget, amíg az új fegyverek elkészülnek. Kimondta azt, amit Dartanyán gondolt. A kancellárban mindössze két ember fölötti tulajdonság volt, a gyűlölete és makacsága. Ez az ember képesnek látszotta arra, hogy az egész népét feláldozza bosszú terveinek megvalósításája. A helyiségben egy kis zöld fénye villant fel. Alig, hanem valami jeladást lehetett, mert a báró gyorsan kisietett a szobából. Kis idő múlva Zeidlitz újra megjelent. Szokatlanul sápadt arca arról tanúskodott, hogy valami rendkívüli dolog történt. A báró halkan és izgatottan jelentett valamit a kancellárnak. Dartanyan püle megértett néhány szót, amelyekből arra következtetett, hogy az angolok és amerikaiak döntő áttörést erőszakultak ki Normandiába. A hír idegzuhanyként hatott, és a kancellár révetek pillantással nézett körül. Azonban hamarosan összeszedte magát, és magabízó mosolyjal fordult a professzorhoz. – A háborúban csak jelentéktelen szó minden hadi jelentés. Ígérem önnek, hogy Calé és vidéke mentes marad az ellenségtől, hiszen itt kívánjuk felállítani a FAO 2 kettőt, majd a Fau három kilövő helyét. Most távoznom kell, hogy a vezérkarommal tanácskozzam, de biztosan visszatérek ide. Egészen biztosan. Dartanyának azonban az volt az érzése, hogy soha nem látja viszont a kancellányt.